24. Mint megzavart pókok a falon, Úgy futkározott az utcai szobában Szabó néni és Irén, Hol az egyik, hol a másik lépett az ablakhoz. Lesték, hogy Szabó bácsi mikor fordul be végre a Váci út felől, a Lapály utcába. A családfő sokáig váratott magára, Majd úgy vonult be a lakásba, mint egy hadvezér. Ábrázatáról azonban lehetetlen volt leolvasni, hogy győztesként ért meg a csatából, avagy vesztesként. Kurtán köszönt, s a feléje záporozó kérdésekre nem válaszolt. Az előszobában Szabóné bosszuságára cipőt is úgy váltott, ahogy máskor soha. Komótosan kioldozta a cipőfűzőt, majd olyan nyögések között cibálta le a lábbeliét, mintha beledagadt volna a lába. Ez a megáltalkodott vénember keresztre feszít bennünket, háborgott szabóni. Szabó rá sem hederített, megmaszírozta a lábfejét, papucsba és bevonult a szobába. A várakozók hűségesen követték. – Papa! – tört ki Irén. – Csak annyit tessék már elárulni, hogy jártak a Kecskeméti utcában? Szabónak eszébe jutott a férfi, akitől pontos kérdéseket várt, s azokra az precízen válaszolt. Kicsoda, én vagy a férjed, minden szót harapó fogóval kell kihúzni belőled? kérdezte vészjósló hangsúlya a Szabóné. Jártam, Bandi is jártott. Éreztem! sikoltott fel Irén. Minden férfi egy kutya, dühöngött Szabóni. Az apja vére van benne. Tudtam, én, csak ez a vén ember titokban csinálta, a másikról meg kiderült. Micsoda? Bandina eszébe sem volt, hogy nő miatt járjon a Kecskeméti utcában. Hát, akkor minek? szipogta Irén. Kártyázni, egy öreg asszonyi a lakás. Kicsit bolondos az illető. De a te fiad az teljesen bolond János. Így már értem, fordult a mennyéhez szabóni. Ezért voltak nektek állandóan anyagi gondjaitok. Hát ezért szüljön, ezért neveljen gyereket az ember, hogy a végén kártyás legyen a fia. Nagy pénzekben játszanak. A fizetését hazaadta egy fillérig, védte a férjét Irén. Márványné azt is mondta, mert márványnénak hívják az öreg asszonyt, hogy nem pénzben játszanak. Az öccse, meg néhány iskolatárs, régi jó barátok összeülnek bridgezni. – Ezt igazán megmondhatta volna Bandi, miért kellett ezt elhallgatnia? Irén nem válaszolt. Szabó fejtette meg a rejtét. – Mert Irén cirkuszt rendezett volna, jól mondom? – fordult a menye felé. Irén nem tiltakozott a púsa felvetés ellen. Miután Bandi ártatlanságát Szabóné bizonyítottnak látta, megnyugodva fordult a mennyéhez. – Hát ez az, fiam! – Neked se lenne szabad ennyire önzően szeretned a férjedet. Tudom, azt akartad, hogy állandóan melletted legyen, téged őrizgessen. A férfi olyan, igaz, papa? Szeret egy kicsit eljárogatni a jó barátokkal. – Bandi nem olyan természet – jelentette ki határozottan Irén, és sírva fakadt. – Azt hiszem, ha megcsalt volna, könnyebben megbocsájtanék neki. – Tisztára megbolondultál? – jelentette ki Szabóné. Ismerem én a bandit, nem természete a mászkálás, morfondírozott Irén. Kártyázni sem szeretett soha, hiszen még színházban, moziba is csak nagy viták után jött el, társaságról nem is beszélve. Szabúni először azt akarta mondani, hogy ő jobban ismeri a fiát bandit. Igenis szerette a társaságot. Voltak barátai. De nem mondta, mert amilyen érzékeny Irén még ezért is megsértődhet. Sokat változik az ember lányom. Én például, amikor kicsi voltam, mindig csodálkoztam, hogy szeretheti az anyám olyan nagyon a káposztát. Én még ránézni se kívántam. Most meg, megenném reggelire, ebédre, uzsonnára. De hát mit csináljak, ha egyszer eltiltotta a körzeti orvos? Szabó csak ámult-bámult ezen a fordulaton. Most azt mondd meg, Margit, hogyan passzol ide a káposzta? A válasz elmaradt, mert csengettek. Irén olyan lendülettel rohant ki, mint egy sprinter, ha eldördül a rajtpisztoly. A bejárati ajtóban nem volt kulcs. Szabójék ugyanis általában kihúzták a zárból, hogy a távol lévő családtagok saját kulcsal csengetés nélkül bejöhessenek. Irén hosszan keresgélt, míg rálelt a kulcsra, az apúsak alapja alatt. Máskor is így csinálja, ha csengetnek, jegyezte meg Szabóné. Repül, mint a nyíl, Bondit várja, pedig azt hiszem hiába reménykedik. Te mama, én nem is gondoltam, hogy ennyire szereti az urát. Nem gondoltad? Lepődött meg az asszony, hiszen folyton nyalták-falták egymást. Az nem elég, megértés, türelem is kell. Igazat szóltál, Vágott közbe Szabóné. – azt kell a legtöbb hozzátok, türelem! Irén sápattan jött vissza, izgatottan mondta. – Én, én nem is értem. Amíg a kulcsot kerestem, mondtam, hogy nyitom, és mégis, mire kinyitottam az ajtót, sehol senki. – Talán az egyik házbeli gyerek szórakozott a csengővel, vélekedett Szabóné. – Az is lehet, Margit, hogy Péterihez jöttek látogatóba, és eltévesztették az ajtót, bosszankodott a férje. Lelkük mélyén azonban csalódottak voltak, mint hárman, mert azt remélték, hogy Bandi csengetett az imént. Mondok neked valamit, kislányom, vett erőt magán legelőbb szabóni. Béküljetek ki a férjeddel! Kibékülni? Hogyan képzeli ezt anyu? Roppant egyszerűen. Szeded a szókmúkodat, Hívunk egy taxit, és hazamész. Irén mélységesen megalázottnak, sárbatiportnak érezte magát. Hogy várta? Ő rohant eléje, hajlandó lenne megbocsátani Bandinak minden disznóságát. Neki egyetlen jó szó is elég lett volna. Igen, az előbb itt volt a pillanat. Bandi nem szereti őt. Csak nevetségessé válik az anyósáék előtt. Ha eddig határozatlan volt, bizonytalan, annak vége. Vége. Mennyi alkalma lett volna, hogy utána jöjjön? Nem inkább a saját szüleit is elkerüli, de nem jön. Hát nem érti, mama? Kiáltotta. Megunt, igenis megunt, ezért járt el titokban kártyázni hazúról. Csak is emiatt. Jobban érzi magát egy vad idegenlakásban, mint a saját otthonában a családdal. A napnál is világosabb. Vége. Talán sohasem szeretett. Szabó lemondóan legyintett, és kisomfordált a szobából. Az asszonyi lélek háborgásai hallatán törpének, tehetetlennek érezte magát. Szabó még nem adta fel. – Irénkém, szívem, csillapodj! – mondta, s oly szeretettel babusgatta a menyét, melyre eddig csak a gyermekei iránt volt képes. Irén ezt a pátyolgatást nem is érzékelte, annyira elfoglalta őt sérelme, mérhetetlen fájdalma. Úgy gondolta, megérett az idő arra, hogy közölje bandi szüleivel végleges elhatározását. Mégpedig haladéktalanul. Nem tudok együtt élni egy olyan férfi valaki nem szeret. Elválok tőle. Ahogy ezt kimondta, szinte megnyugodott. Laci és Szabó néni együtt indultak el hazúról. Laci öt órára ment a koltói Anna kórházba, meglátogatni Vágner Zsigmondot. Édesanyja pedig Bandihoz igyekezett. Kényes diplomáciai megbizatással. Szabó nem vállalta, hogy közvetlenül beleavatkozzon Bandi és Irén vitájába. Bandi rezzenéstelen arca hallgatta végig az anyját. A saját álláspontját pedig úgy adta elő, mintha idegen hallgatóság előtt egy hivatali ügyiratot ismertetne. Igaza van Irénnek, nem éreztem jó magam itthon. Ha válni akar, én se vagyok ellene. Szabúnét ez a hang nem kihozta a sodrából. Ne légy cinikus, nekem azzal nem imponálsz. Én csak a száraz tényekről beszéltem. Az neked száraz tény, hogy tönkre teszel egy családot? Ha tudnád, mit szenvedett Irén, mióta eljött? Itt hagyott. Gondolj, peti kére! azt akarod, hogy hányódjon, vetődjön miattad, Sanyarú gyermekkora legyen, ne légy felelőtlen. Én nem voltam felelőtlen. Szabóni hallgatott. Ha Irén arra vár, hogy én menjek érte, akkor várhatítélet napig. Én nem küldtem el, nem is hívom vissza. Most azt hiszed magadról, hogy igazi férfi vagy, pedig szégyelhetnéd magad, fiam. Azt hittem, vagy annyira becsületes, hogy elismered a hibádat. Ez az ő anyja? Csodálkozott magában Bondi. Miről beszél? Miért szégyelhetem magamat? Miért vagyok én becstelen? Alig tudott túl rá lenni az ingerültségén. Évek óta nem kiabált az anyjával. Most megtette. Úgy véled, mama, hogy miattam hidegültünk el egymástól? Én becstelen vagyok, szégyenhetem magam. Irén pedig egy szent, egy mártír. Szabóné nem vette zokon, hogy a fia kiabál vele, rendíthetetlenül folytatta. Irén nagyon rendes asszony, fiam, és ami a legfontosabb, szeret téged. átott szájjal hallgatta, hihetetlen, ordítani is elfelejtett. – Úgy látom, jól levett téged a lábadról. – Igazad van, levett a lábamról, – mondta az asszony, őszintén meghatódva, – mert rádöbbentem, hogy tiszta szívből szeret téged. Bandi erre leeresztett, mint egy léggömb, ha gombos tűvel megbökik. Éppen csak nem sziszegett. Szabó néni látta, hogy hatott a fiára. Gyorsan hozzátette. – Jobb így, senki esem sem tartozni, kivert kutya módjára élni. – Úgy érted, mama, hogy függetlenül? – kérdezett vissza bandi, összeszedve magát, s szárazon folytatta. – Be kell vallani, kitűnően érzem magam. Nyugalom, csönd, kiegyensúlyozottság. – Érdekes. A napokban valaki becsöngetett hozzánk, de mire ajtót nyitottunk, nem találtunk senkit. Azóta is törjük a fejünket, hogy ki lehetett. – Mama, meg kell mondanom valamit. – Mond csak, fiam, hallgatlak. Mandi sokáig hallgatott. Nehezen számta rá magát, hogy valóban őszinte legyen. Aztán mégiscsak kibökte. Én nagyon kutyául érzem magam egyedül. Te, Szamár, azt hitted, hogy félre tudod vezetni az anyádat? Tudtam én ezt az első pillanatban, ahogy beléptem. De ne szaporítsuk a szót. Jössz velem azonnal, Irénért. Nem, mama. Mondd meg neki, hogy várom, szeretettel várom. Ő hagyott itt, neki kell visszajönnie. Elvégre önérzet is van a világon. Szabóni összecsapta a kezét. Homlokon csókolta a bandit, de valahogy úgy, mint kiskorában, amikor azt ellenőrizte, hogy vajon lázas-e a gyerek. Sarkon fordult és hazament. Wagner zsigát átvitték az intenzívről egy másik korterembe, mert gyógyulása már fölöslegessé tette, hogy állandó megfigyelés alatt tartsák. A doktorok remekül megfoltozták, minden jel arra mutatott, hogy megúszta a balesetet. Laci zavarban volt, amikor bemutatkozott. – Szabó, szabó, elég gyakori név, de mintha mostanság dolgoztam volna valahol szabóéknál – töprengett Wagner. Laci előzékenyen kisegítette. – Nálunk! Alapály utca per perbében. Vízvezetéket javított. Stimmel! Kérem, én vagyok az a sofőr. Zsiga felült az ágyában. Jól megnézte Lacit. Aha, maga? És maga járt a lakásomban is? Igen. Rendes, hogy bejött. Jöttem volna már. Jó, jó, legyinte Zsiga, és visszadőlt az ágyára. Nem kell menteget Laci azonban szerette volna elmondani, hogy vétlen. – Higgy el, én nem tehettem róla. – Tudom, egy villamost akartam kikerülni, és a busznak futottam. Legközelebb jobban körülnézek. Laci boldogságában legszívesebben kezett csókolt volna Wagner Zsigmonnak az utolsó mondataiért. Kész csók helyett azért inkább kinyitotta az aktatáskáját. – Hoztam egy kis befőttet süteményt, nem tudom, mit szabad ennie. Mindent, mindent hála Istennek. És ezt a konyakot fogy a szegészséggel. Zsiga eltolta magától az üvegből rámosolygó aranybarna italt. Magában azt mondta, amit a hívők szoktak. Távozz tőlem, sátán. Fenhangon csak ennyit. Köszönöm, ezt tegy el. Még nem szabad? Már nem szabad. Többet nem iszom. Tudja, Szaki, ez a kényszerpihenő jó volt arra, hogy gondolkozzam egyről s másról. Találkozott a feleségemmel. Csinos, rendes asszony, nem nagyon becsültem meg. Kevés pénzt és sok gorombaságot kapott tőlem. Tudja, ha az ember sokat időzik a talponálóban, elfelejti a jó modort, szóval megfogadtam, hogy többé nem iszom. Megérti? Természetesen. Persze. Tulajdonképp azért jöttem, hogy megkérdezzem, nincs-e szüksége valamire. Nincs. Köszönöm. Ami kell, az behozza az asszony. Meglátja, ötkor már itt szokott lenni. Laci ezt megfelelő alkalomnak érezte a távozásra. Akkor én nem is zavarom tovább. Nagyon örülök, hogy jobban van. Hová rohan. Senki sem zavar. Öreg házasok vagyunk. Tizenegy év után. Minket már. Ebben a pillanatban Angéla belépett a kórterembe. Lacin keresztül nézett, mint a jelen sem lett volna. – Szervusz! – üdvözölte a férjét. – Hogy érzed magad? – Jól, szervusz! – Alábad? – érdeklődött Angéla. – Szabó szaktársat nem is üdvözlöd? Angéla miközben az éjjeli szekrényből evőeszközöket szedett elő, anélkül, hogy Lacira nézett volna, Halkan viszonozta a férfi köszönését. Laci zavarban volt, de nem tudta, hogy miért. Ment volna, de zsiga ismét visszatartotta. Wagner azzal büszkélkedett, hogy micsoda remek asszony a felesége. Angéla fonott kosarából előkerült egy kis tálca, a tálcán egy tiszta, kockás abrosz és egy lábos, melyet többszörösen bebugyolálva védett a lehűléstől. Nagy baj, hogy nem hoztam tányért a marha pörköltnek. Nem baj, Angéla. Az lenne a hiba, ha fordítva történt volna. Tányért kapnék, marha nem, humorizált zsiga. Aztán lacira kacsintott és folytatta. No, látja, ilyen asszony a feleségem. Maga meg menni akart. Be kell mennem még a garázsba, mentegette magát Laci. Jó étvágyat. Laci feszengve bár, de mégiscsak maradt továbbra is. Megkérdezte, hogy előreláthatólag meddig tartják be Vágnert. Feltehetőleg karácsonyig. Kapta meg a választ. Furcsa helyzet alakult ki. Laci ment volna, meg nem is. Angéla alig szólt hozzá. Laci mégis úgy ácsorgott ott, mint a vaspor, ha mágnes kerül a közelébe. Valami ismeretlen erő nem engedte, hogy előbb menjen el, mint az a szófukar rátarti asszony. Szabónénének rég nem látott kedves vendége akadt, Pintér úr. Látogatásának célja csak azután derült ki, miután Szabóné elmondta, hogy Icu egy osztálytárs nőjéhez ment látogatóba. Tudja, úr, a Szelecki zsuzsához ment. Együtt készülnek biológiából. Nocsak! Jegyezte meg a tanár különös hangsúlyjal. Megkérte cukámat, hogy segítsen neki, magyarázza el, amit nem ért. Dicsekedett Szabóné. Icut kérte meg, hogy segítsen biológiából. Hát ez érdekes. Miért lenne érdekes? Nem olyan lány az icu, hogy magának tartsa meg a tudományát. Pintér hümögött. Mondja Szabóné. Icu nem szólt, hogy rosszul felelt biológiából? Nem, de hát megesik az, előfordul, hogy egyszer. Háromszor. Háromszor egymás után. és mivel úgy tudom, orvos szeretne lenni, azt hiszem nem közömbös, hogy fél évkor milyen jegyet kap, éppen biológiából. Nem értem, tanár úr. Mindig tiszta kitűnő volt. Most nem az. Sajnos nem az. Tulajdonképpen csak azért jöttem. Nem is akarom tovább feltartani. Szabóné nem mondta Pintér tanárúr előtt, de megfogadta magában. Jöjjön csak haza ez a lány, majd adok én neki halászferit meg biológiát. Szabó bácsinak támadt egy épkézláb ötlete, hogyan kellene rendbehozni Bondiik szénáját. Se szó, se beszéd elment a könnyűipari minisztériumhoz, és megvárta a fiát. Talán valami üzenetet hoztál, papa? Olyasmit. Megbeszélhetnétek, hogyan is lesztek a vállással. Egy jó ügyvédet kellene keresni. Bandi ideges lett. Nagyon helyes, egy jó ügyvédet, már magam is gondoltam rá, mondta gépiesen. Aztán meg kell indokolni, hogyan lesz a lakással. Esetleg elcserélitek két kisebbre. A bútort meg egyebeket igazságosan szétoztatnátok. Én tőlem azt viszel, amit akar, csattant fel Bondi. Irén úgy gondolja, hogy mindennek a felét, a könyveknek is. Bondi felhorkantott. Éppen a könyvek kellenek neki. Jellemző. Amíg együtt voltunk, lusta volt letörölni róluk a port, különben is minek az neki, hiszen legnagyobb részt szakkönyv, meg ideológia. Hát, ha a második férjének szüksége lesz rá. Bandi elzöldült mérgében, de azért tartotta magát. – Rendben van, azt viszel, amit akar. – Mikor lenne neked alkalmas? – Jöhet bármikor, esténként otthon talál. – Helyes. Akkor mindent megbeszéltünk. Szervusz, fiam. – Csókolom a mamát. Icut, azt még megmondhatod Irénnek, papa, ha a közeli napokban nem ér rá, azután én leszek elfoglalva. Szabó bácsi otthon Irént vette kezelésbe, kihívta a konyhába. – Voltam az uradnál, szeretné szétosztani a holmikat. – Tartson meg mindent, kit érdekel? Azt mondta, neki nem kell más, csak a dupla rekamijé. Irén egyszerűen dühös lett. – Úgy? Most már mindent értek? Dupla át kell neki? Ez mindent megmagyaráz? Ha semmire sem tartasz igényt, akkor azt hiszem hamar megegyeztek, mondta nyájasan Szabó. De igenis tartok. Amink van, azt közösen szereztük. Ami engem illet, ahhoz ragaszkodom, heveskedett Irén. Ez a ti dolgotok nem tartozik rám, nyájaskodott az apúsa. Amikor akarsz, oda mehetsz. Este otthon találod.